Не мислимо серед трьох відданих, перевірених, вибраних з вибраних. Знайти місце для зрадника. Виключеність такої можливості лише посилює напруженість хвилини. Мить мертвецької тиші, а потім звучать перші, хоча і не зовсім виразні, але грізні у своїй суті слова обурення. Ясно. Що зрадникові, якщо такий виявиться, самосуду не оминути? Порушило співколо. Бронко має враження, що очі всіх звертаються на скибу. З півкола на середину виступає рита Валевська. Якої сили волі треба мати, щоб наказати своїй гортані видавати з себе нормальні звуки? Це я, товариші, дала адресу мундикові. Постає замішання. Хто жахнувся, хто не повірив, хто закляк? Бронко на боці тих, що не вірять у цю жахливу заяву. Слухаємо вас, товариш Ковалевська. Борисів врівноважений голос до деякої міри розряджує на електризовану атмосферу. Було воно так. Каменецького якраз тоді не було у нашому. Тепер зрозуміло, що Мундик і вибрав саме такий день, коли не було Бориса, і зажадав від мене адресу Ільчука. Сказав ніби Борис, тобто товариш Каменецький, колись попередив, що якби його випадкове не було в нашому, то з усіма питаннями відносно Дмитра звертатись до мене. Я не хочу, товариші, виправдовувати себе, але прошу мені вірити, що все це виглядало дуже правдоподібно, адже навіть я не знала тоді, що про місце перебування Дмитра відомо із Скибі. Зрештою, ми мали справу з представником ЦК. Я скінчила Людина здається на розсуд товаришів Друзі раптом виростають до ролі суддів Першим бере слово секретар окружкому І, наче камертоном, надає правильний тон цій небувалій, незвичній дискусії Будемо вважати, товариші Чує, як Борис з полегшенням глибоко відітхнув, що маємо справу з класичною формою провокації. Довід шумно віддихується. Провокатор з найближчих було б занадто і на найздоровіші нерви. Але ж я вас попереджав, товариш Ковалевська, що місце, де переховується Ільчук, абсолютна таємниця. Чому ж ви, незважаючи на мою пересторогу, так легковажно впіймались Мундикові на вудочку? А може, вже тоді в мене були деякі підозріння щодо його особи? Адже ви могли зробити деякий висновок для себе, хоч би з того, що я мав таємницю перед представником ЦК. Чого ж це ви? Так. Ви мене попередили, я не заперечую цього. Але Мундик говорив начебто від вашого імені. Крім того, йшлося про життя товариша. Маєте рацію, ішлося про життя товариша. А чому ви не повідомили мене про цей факт зараз, як тільки я повернувся в наше? Істинно прокурорське запитання – Заскакує не лише одну риту. Справді, думає Бронко, чому вона зразу не сказала Борисові про розмову з Мундиком? Рита стоїть з опущеною головою та з на грудях руками, як уособлення покори і провини. Чи це буде для неї хоч до деякої степені злагідніючою обставиною? Я не змогла вас одразу повідомити, бо чекала, що ви з дороги зайдете до мене. Я цілий тиждень вечорами не виходила з дому. Думала, ось-ось надійдете. Нараз Бронко помічає в риті щось, що вона руками приховувала своїми напівчоловічими манерами, стилем одягу, характером своїх зацікавлень, Ба навіть формою зачіски, а саме її жіночність З'являється підозра, що Рита віддавна закохана у Бориса Неходячу енциклопедію падає додаткове тепле світло Любов підносить людину в очах її оточення Бути коханим чи кохати самому? В цьому випадку однаково це вже свого роду моральна привілейованість. А якщо б я помилявся, то ця помилка не принижує гідності ні її, ні Бориса. Що ж, товаришко, Борис обводить очима півколо. Пропоную пояснення товаришки Валевської прийняти до відома про те, Самий цей факт не можемо розцінювати інакше, як порушення партійної дисципліни. І ми б зробили з цього відповідні висновки, якби не сталося щось інше. Пізніше про це розкажу. Тепер, хлопці, не сьогодні-завтра почнуться арешти. Те, що поліція не розпочала цього зразу ж на другий день після вбивства, вказує на її нову тактику – Є деякі підстави припускати, що арешти цим разом відбуватимуться по персональних списках. Що ж, може, так з їхнього погляду і більш раціонально. Всіх однаково не переарештують, а тюрми і без того тріщать. Крім того, уряд, це ж ясно, не зацікавлений у зайвому шумі. Цим разом, не повинні стрихти під гребінець. Але кого вже заарештують, то умар в бутах. Тому, хлопці, коли хто з вас ще дещо не спалив чи не закопав, то поспішайте, бо завтра може бути запізно. Поки що невідомо, на кого з нас випаде жереб смерті. Я хотів би... «Уф, як мені важко чогось тепер говорити з вами!» Правду сказати, боюся, щоб не вийшло надто офіціально чи сентиментально, як той казав. «Не так давно осліп, а вже не бачить». «Товариство, як прийдеться кому-небудь з нас, ви розумієте, то дамо собі слово, що щастю витримаємо і той останній іспит». Кінець кінцем, як казав один славний підпільник, «всякі тортури можна витримати» бо вони завжди кінчаються або смертю, або з непритомнінням. Одне слово, якби той – то, щоб кожний з нас міг показати, як уміє вмирати комуніст. Бронко думає паралельно. Яка пекуча досада, що духовне каліцтво не дає нам змоги належно оцінити наших сучасників. Тільки тепер під Шибеницею Можна сказати, Бронкові стає болюче ясно, наче в годину невідворотно близької смерті. Хто такий Борис Каменецький? Почуття неспокутуваної вини перед Борисом і водночас свідомість, що це побачення може бути останнім, доводять Бронка до того, що йому хочеться підійти до Бориса і при всіх поцілувати йому руку, Наче батькові. Та Борис хоче ще щось сказати. Увага, товариство, увага! Товариші! Борисові заважає комір сорочки, і він мусить його розстебнути. Я повинен ще довести до вашого відома, що рішенням комінтерну розпущено комуністичну партію Польщі, а тим самим і Комуністичну партію Західної України, як її, той і гм, складову частину. Комінтерн пішов на цей крок тому, що провокатори пролізли в ряди партії, ба навіть до керівництва, і це, і це хочу сказати, могло б привести до загибелі організації. Тому Комінтерн визнав задоцільніше як я вже сказав, розпустити КПЗУ. Хочу попередити, що будь-які спроби, продовження діяльності чи взагалі критика цього рішення будуть розцінені як ворожі провокаторські виступи. Жах був у тому, що людина говорила зрозумілою мовою, тобто ясним був зміст сказаного – Проте Бронкова та чи тільки його одного свідомість відмовлялась його приймати. Були це речі настільки неймовірні, настільки дикі своїм браком логіки, що розум будувавсь проти них і відмовлявся брати взагалі будь-яку участь у них. Тепер, брате, коли комуністична партія завойовує собі щораз більшу популярність. Коли щораз більше ототожнюється з поняттям народ, тепер, коли під прапори Народного фронту стали тягтись масами безпартійні, коли навіть уряд, слухай, визнав прелюзно КПЗУ реальною загрозою, переривати її діяльність, це, брате, рівнозначне тому, що під час бою Відкликати військо з лінії фронту Хлопці, істерично вигукує Юлько Скиба Що ж це діється? Я не можу цьому вірити Я не переживу цього Хлопці, що діється? Питає крізь сльози, метаючись на всі боки Його зацитькують Без внутрішнього переконання в його неправості Борис вважає своїм обов'язком пригадати Скибі, що всякі спроби продовження діяльності і критики рішення комінтерну будуть розцінюватись як ворожі, провокаторські дії. Дозволяється Юлькові закурити. Витренуване руками почуття партійної дисципліни бере верх над логікою, над емоціями, над здоровим глуздом взагалі. Вперше, за всю підпільну діяльність у душу Бронка вкрадається сумнів. Хіба не може бути так, щоб і найвищі керівники допустились помилки? Хіба історія не знає казусів, коли і найбільші полководці робили фатальні ходи? Бронко розуміє, а як же ж, що рішення комінтерну – це закон для комуніста? Здає собі водночас справу із того, що сила закону в даному випадку не в його розумній досконалості, а в тому, що його рішення не піддаються ревізії мас. Він в душі солідаризується з Юльком Скибою, проте поведе себе як дисциплінований член партії, рішення якої для нього найвищий наказ. Інакше не може і не повинно бути. Боронко маневрує так, щоб стати поруч з Каменицьким. Поза матір'ю для нього тепер немає ближчої людини у світі. «Борисе, я хочу вам щось сказати». «Не треба, Броник». «Ні, треба». Чіпляється Бронко Борисового рукава. «Чого ж ви тоді над прутом...» Говорили мені, що коли вони рискнули Мундиком, то це доказ сили нашої партії. Досить, Броник, вириває свою руку Борис. Що тобі треба? Так, я говорив, а виявилось, як бачиш, що то були помилкові міркування. Міг я помилятись, як ти думаєш? Товариші... Ще раз звернувся до всіх. Наші особисті міркування з приводу цієї події, які б у кого не були, залишаються при нас. Всі ми проявимо найвищу партійну дисципліну і взагалі громадську зрілість. Наказ партії для нас – закон. Потім, наче б стало йому ніякого за свою шорсткість до Бронка, сам підійшов до нього. Пам'ятаєш, хлопче, як ти завжди мав жаль до мене, що я тебе затираю, не допускаю, не втаємничую, і ось тепер маєш. Всі мої таємниці стали твоїми. Ну, бувай здоров. Я піду зритою. Бронко вирішив піти останнім. З місця на галявині, де всі стояли, ще побачив, як Борис зритою з близько прихиленими головами війшли в ліс. Не може такого бути, щоб у довгій і скучній розповіді про сестер Річинських так мало місця і часу надати особі Боніфація Піружика. Насамперед треба знати, що Піружик – перший у своїм роді. Його дід і батько – були звичайними українськими пирогами. Коли куми принесли хрестити пирогового сина, який мав отримати благородне ім'я Боніфацій, то Ксюнс, уздрівши товстенького голопузика, вигукнув по-польськи. «Дивіть, дивіть, який товстенький, гладенький пірожик!» Так його і записав у метричній книзі. Боنيفці дізнався про своє нове прізвище щойно тоді, коли треба було йти в армію. Не запротестував проти фальсифікації. По-перше, це не дало б жодних результатів, бо що затягнеш пером, не витягнеш волом. А по-друге, при польській владі бути серцем українець, а прізвищем поляк не так уже й погано. Можливо, Ця обставина мала згодом деякий вплив на недосить простолінійний характер Боніфація. Нас цікавить, як він – представник прошарку людей того часу, які вважали, що незаймана пасивність у громадсько-політичному житті народу, одне слово, їх належність до партії «моя хата з краю» – це найкращий спосіб зберегти себе фізично – в цій непевній колотничі чи топак перетривати. Проте народні кривди і нещастя так тісно перепліталися з особистими, інтереси сім'ї так узалежнювались від позиції громади. Безпека одиниці до цієї міри ставала функцією становища гурту, що пасивність окремої особи, зрештою, шкодила не лише громаді, але й собі самому. Частково розумів це і п'яружек. Єдине виправдання, зрештою суперечне логіці самозбереження, яке він знаходив для свого невтручання у громадське життя, було. В мене жінка-діти. Хотів тим сказати, що елементарні обов'язки супроти своїх найближчих не давали йому права належати до будь-якої – навіть легальної і лояльної організації, тобто бавитись у політику. Така забава, як показувала практика життя, в найкращому випадку кінчалася звільненням з роботи. Участь пірожика у демонстрації 1 травня була непередбаченим, можливо, і для самого пірожика – виломом, у генеральній лінії його життя. Вийшло це в нього так стихійно, що він і собі самому не вмів пояснити, як опинився в колоні демонстрантів. Було ж йому тоді від шефа. Пірожик скромно виправдовувався, а в душі багато в дечому признавав рацію Філіпчукову. Зрештою, пірожик ніколи не реагував, коли його шеф лаяв справедливо чи не дуже справедливо. Вважав, що для нього буде краще, якщо Філіпчук вважатиме його трохи придуркуватим. На роботі ніхто не знав, що, власне, являє собою пірожик поза друкарнею. Яка в нього жінка? Найперше свідоцтво уподобань свого чоловіка. Який з нього батько? Яка його квартира? Який цивілізаційний рівень в ній? Чим він цікавиться поза друкарською справою? Хто його друзі? З його численної родини на роботі знали тільки найстаршого пірожикового сина Мирослава, який зрідка заходив до батька у друкарню. Жінки пірожика ніхто не бачив. До церкви, наприклад, пірожик ходив сам. Жартував, що тільки один раз пішов до церкви разом з жінкою і по сьогоднішній день не може відкаятись, жив пірожик біля міського моргу, а це майже те саме, що біля кладовища, це теж якась дрібна рисочка, що долучалась до характеру Боніфація, мала його характеризувати як людину, вільну від пересудів та що означає одна скопариска супроти цілого образу Боніфація. В цілому ж, пірожика не знав ніхто, а вже найменше його шеф – пан Кость Філіпчук. Якраз у цьому вбачав пірожик свою відплату за всі знущання над ним. Сам пірожик порівнює себе до долі свого народу. Український народ у фашистській Польщі – теж, як і він, принижений, затюканий, обпльований власть мущами, а фактично справа обстоїть зовсім по-інакшому. В уяві Боніфація-Піружика український народ у Галичині – це багач, який ходить у лахмітті тому, що загубив ключі від скринь своїм майном. Хай тільки галицький народ знайде свої загублені ключі тоді побачить світ, якими скарбами він володіє. Поки що пірожик до того боїться видати себе справжнього, що коли шиє собі костюм, готовий коштував би значно дешевше, але справа в тому, що в нього швагер-кравець. То завжди просить не шити йому за модою, а відкроїти з попереднього, щоб ніхто, не дай Боже, не запідозрив Боніфація в захопленні новизною. Боніфацій Піружик потаємно мріє про велику політичну зміну, яка повинна статись на Галицькій землі. Не усвідомлює собі ясно, які саме причини повинні породити зміну і як вона має виглядати на практиці. Для його задушевних мрій вистачає того, що при новому суспільному ладі він буде кимсь, наприклад, бурмістром міста в нашому. Буде дбати про благополуччя міста, опікуватись сиротами та вдовами, розподіляти квартири, влаштовувати на роботу, будувати нові будинки, житлові і громадського користування. Буде добрим і лагідним до людей. І буде мати до них те, чого ніколи не мав до нього його шеф» материнську терпеливість. І саме тому, що шеф не знав справжнього боніфація, йому ніяк не могло вкластися в голову, що пірожек на власні кошти поїхав до Львова на злиття профспілок. Виступив там прилюдно перед делегатами східних кресів і повернувся в наше, в друкарню Костя Філіпчука, вже як член профспілки друкарів. Пірожик і громадська діяльність були для Філіпчука такі віддалені поняття, як, наприклад, його жінка, яка через побожність у піст відмовлялась від подружніх обов'язків і проституція. Дізнавшись про витівку пірожика, інакше цього він ніяк не міг назвати, прошу я вас, Шеф захворів. Власне, Боніфацій був посередньою причиною його захворювання. Бо шеф з пересердя здорово напився, а вночі дістав приступ ниркового каміння і мусив відлежати кілька днів. Вийшовши на роботу, шеф насамперед велів покликати до себе пірожика. «Ага, йде вже?» Той самий, що завжди обережний стукіт у двері. Коли б судити по ньому про характер піружика, то можна було і не повірити, що з людиною сталася аж така метаморфоза. У дверях показується лиса голова в блідій обвідці незасмаглої від сонця необвітреної шкіри. – Пан шеф мене викликали. – Заходьте, піружик. Знайомий згін спини, дрібний поштивий крочок. Чорт його знає, може з цією поїздкою до Львова тільки вигадка? Заходьте, пірожик. Сідає по звичці з оглядкою, чи часом бува не зайняв чужого місця. Ви зовсім не змінилися, пірожик? Тримаюся, слава Богу. А пан шеф трохи подалися. «Перестаньте дурниці плести пірожик!» «Що ви мені маєте сказати?» «Та нічого такого. Хіба те, що пан шеф мене викликали, і я за наказом з'явився?» «Більш нічого». «Та щось не пригадую собі, щоб я ще щось мав казати». «Слухайте, пірожик, а може б ви перестали переді мною дурня себе клеїти?» «Пан шеф мають мене за такого, а мені якось ніяко йти проти думки свого принципала». «Ага, то ви аж такі лояльні, прошу я вас, а може б ви розповіли мені, як ви їхали до Львова, як виступали на профспілкових зборах, як, прошу я вас, записувались у члени профспілки». То панові шефові вже донесли про це. Якщо вже пан шеф знають, то нащо я буду нудити пана шефа і ще раз те саме розповідати? Хто мені доносив і взагалі, що це за вираз? кричить Філіпчук. І з задоволенням констатує, що драб, очевидно, силою довголітнього навику, ще боїться його. «Що я знаю? Чорта лисого я знаю! Розповідайте, як вам кажуть!» Пірожик дивився на свого шефа жалісливими очима, безпорадно розвівши руки. Хоче показати своєму шефові, що він радо вволив би його волю, коли б знав, чого той жадає від нього. Пірожик у душевній нерішучості схопився за кисет з махоркою але відкинув свій замір. Певно, не зовсім воно пристойно курити при шефові, коли той не палить. Ну-ну, піружик, у Львові на зборах ви проявили, прошу я вас, стільки відваги і ораторського хисту, а тут вам рот заткало. На зборах? Так панові шефові казали, що ніби я той добре говорив, Приємно чути, не кажу, що ні. Але там на мене, пане шефе, ніхто не нукав, це по-перше. А по-друге, я сам не знаю, як це сталося, що я набрався відваги заговорити при людях. Така відповідь майже задовольняє Костя Філіпчука. Виходило, що його прогноз був правильний. Лайдак Бронко забив баки старому, просто загіпнотизував його. І доки старий ідіот перебував безпосередньо в його присутності, той діяв на нього силою своєї волі. Дома старий очуняв і тепер стоїть перед шефом, як саме нещастя. «Добре», – лагідно говорить Філіпчук. «Я вам вірю, що ви самі не знаєте, що з вами поробилось». Буває таке, прошу я вас. Але тепер, коли вас попустило, то чай же можете розповісти, як ви там виступали? Бачите самі, крім нас, нікого немає в канцелярії, ніхто з нас не підслухає, і я нікому вас не видам. Можна, можна, закуріть собі, пірожик. Я щось той прошу я вас. Останнього часу погано себе почуваю, і тому стараюсь поменше смалити. Сам переконався, прошу я вас, що тютюн може шкодити і на нирки».